Salme 38 En sång med musikkledsagelse av David til påminnelse Jehova, irrettsätt meg ikke i din harme, og til rettevis meg ikke i din brennende vrede. For dine piler har boret seg dypt inn i meg, og din hånd har falt på meg. Der er ikke noe friskt sted på min kropp på grunn av din fordømmelse. Der er ingen fred i mine knokler på grunn av min synd. For mine misgjerninger har gått över mitt hode, som en tung brydde er de for tunge for mig. Mine sår er blitt stinkende, de er blitt fulle av verk på grunn av min dårskap. Jeg er blitt forvirret, jeg har bøyd meg dypt ned, dagen lang har jeg gått bedrøvet omkring. For mine hofter er blitt fulle av brann, och där er ikke noe friskt sted på min kropp. Jag er blitt nummen og fullstendig knust. Jeg er skreket på grunn av mitt hjertes stønning. Jehova, in innenfor dig er all min lengsel, og for deg har selv ikke mine sukk vært skjult. Mitt hjerte har banket heftig, min kraft har forlatt meg, og mine øynes lys er heller ikke hos meg. De som elsker mig og de som er mine venner, blir stående langt borte fra min plage, og de som står mig nær, de har holdt sig på avstand. Men de som søker å ta min sjel, legger ut feller, og de som arbeider for min ulykke, har talt om vanskeligheter, og svik fortsetter de å mumle om dagen lang. Jeg for min del pleide like en døv ikke å høre, og like en stumm pleide jeg ikke å åpne min munn. Og jeg ble som en mann som ikke hørte, og i min munn var det ingen motargumenter. For på deg, Jehova, ventet jeg. Du begynte å svare, Jehova, min Gud. For jeg sa, ellers ville de fryde seg over meg, når min fot vaklet, ville de med sikkerhet briske sig mot mig. For jeg var nær ved å halte, og min smerte var stadig for mig. For jeg ga mig til å fortelle om min misgjerning. Jeg begynte å bli urolig over min synd. Og mine fiender som er i live, ble mektige, og de som hater mig uten grund ble mange. Og de lønnet mig med ondt for gott. De fortsatte å stå mig imot til gjengjeld for at jeg jaget etter det som er gott. Forlat meg ikke, Jehova. Min Gud, hold deg ikke langt borte fra meg. Å, skynd deg å komme meg til hjelp, Jehova, min frelse.